Vertaisaika-podcast, ensimmäinen laatua. Minä olen Tuija Aalto. Ja täällä on Anne Rangas. Ja Karjaa Hiimpikko. Olemme tehneet kirja kirjaprojektista ja, ja tätä, ajattelimme sitä tässä käydä läpi, jotta saataisiin teiltä, vertaisaikayhteisömme, vähän palautetta, että, että minkälaisia asioita meidän pitäisi tämmöisessä kirjassa käsitellä. Anne, mistä tämä vertaisaika nyt tulikaan? No, tämähän tuli tuolta vertaisilta verkosta, ää, kun, kun tota pähkäin, että mikä olisi hyvä suomennos Maria Atsuran käyttämälle Social AIDS-sanalle tai ilmaisulle. Ää, laitoin sitä ton ja Vesa Ilolla ää, oivallisesti suomensi vertaisaika. Ää, nimellä taikka ilmaisulla tämän social aids. Ja, ja se tuntuu tarttuneen mukavasti. Äh, Tuossa justin huomasin, että Google plussassa jo käytetään äh, niin, vertaisaikanimitystä tästä meidän, meidän verkottuneesta netin ja reaalimaailman yhteensulautuneesta ajasta. Ja jotta tämä talkoistaminen Laaja, laaja käsite voitaisiin jotenkin järkevämmin ja hienojakoisemmin käsitellä, niin me on tähänastisten keskustelujen pohjalta jaoteltu sitä kolmeen portaaseen, jotka muodostavat tämän kirjan sisällysluettelosta luvut 3, 4 ja 5. Eli, eli jos lähdetään siitä hurjasta, mielettömästä tulevaisuuden visiosta, siitä avoimesta vertaistoiminnasta, niin se on sitä itseorganisoitumista arviälyä, yhdessä tekemisen riemua, jolloin kaikki sellainen yhteistyö verkossa on huontevaa ja kuka tahansa voi sitä tehdä. Näkyykö tällaista jo sun elämässä, Anne? No päivittäin. Et, et mun työkaveri on töissä jossain ihan eri organisaatioissa kuin minä. Ja mä koen heidän työkavereina, että meitä yhdistää sosiaalisen median eri palvelut ja yhteiset teemat, ne ajipiirit, mitä me käsitellään. Sitten se kaikkein laajin ja ehkä vanhin ja yleisimmin käsitelty crowdsourcingin äh, lajijoukkoittaminen, joukkoittaminen, talkoistaminen. Kari Ahintikka, sinä olet tästä aiheesta kirjoittanut TIEKElle, tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksellekin jo pari vuotta sitten oppaan. Mitäs, mitäs tästä luvusta pitäisi meidän pystyä ihmisille antamaan? Tavoitteeseen minulle varmaan on hyvin käytännönläheiset ovastukset opastukset niin toimintamallien ja tahojen suhteen. Että niin, kyllä tämä näyttää ainakin ulkomailla ja toisaalta myös organisaatioiden sisällä pikkuhiljaa muuttuvan niin, arkiseksi tai tavaksi niin ottaa ratkaisuja ja äh, ratkaista tilanteita. Ja, Toisaalta myös esimerkiksi aineiston, kerron ja laitton suhteen. Eli sinänsä tämä on aika laaja, että kuka tahansa on jo noin aikoina ja aika monta vuotta niin <köhön> ulkoistanut esimerkiksi lomamatkansa, että mitkä on parhaat paikat <köhön> siinä halutussa matkakohteessa tai miten sitten niin ratkaista tietokirjoja jotain ongelmia, että niin mahdollistaa tämän tyyppisen. Suuri ihmisiä, on, tilapäisen valjastamisen. Se valjastaminen kuulostaa vähän kehnolta ilmaisuutta sinänsä, mutta ehkä käyttöönotto olisi sitten paremmin. Ja tästä hän on hyvä tieteellistä kotimaista aineistoa myöskin Viitamäen-Samin malli Joo, Sami on ehdottomasti pisimmällä näissä asioiden konkretisoinnissa ja mallintamisessa, että miten näitä asioita käytännössä tehdään. Ja jos ei tule organisaatioiden kannalta, niin olen olemassa jo <köhö>, muun muassa SAMen esiintyminen ja pelisääntöjä, että miten asian tekee hyvin, että silloin kun organisaatiot on liikenteessä, niin näissä asioissa on tehdä monta seikkaa myös väärin, mikä ei just sitten sen organisaation ja brändin kannalta alkunkaan hyvä juttu, kuin niin voisi sanoa vastoin. Sitten luku neljä, nettikoordinointi ja fasilitointi. Se on, Anne, sinulle myöskin monesta tuttua. Joo, ja, ja tuntuu, että alkaa muuntua jo ihan tämmöiseksi yhdeksi ammattialaksi. Haetaan erilaisia yhteisömanakereita ja, ja koordinaattoreita, fasilitaattoreita joko tuollaisiin projektiluontoisiin tehtäviin taikka sitten ihan hoitelemaan jotain pitkäaikaista nettiverkosto-toimintaa? Tämä projekti ylipäänsä yleistyvät näitä maassa yhteiskunnassa ja projekteilla ikään kuin luonteva jatkuvanta ja kehitys se, että niin, ne siirtyy enemmän tai vähemmän nettiin jopa suljetusti ja rajoitetusti tai sitten täysin avoimesti, mikä sekin on kasvava trendi. Ja siinä mielessä niin nämä nettikoordinointitaidot, niin uskoisin, että ennen ennemmin tai myöhemmin niin alkaa selkeästi kasvaa ja varmaan ne alkaa näkyä jossain vaiheessa sitten niin koulutasollakin. Ja tuossa tulee, tulee esiin se, että varsinkin netissä, kun suhteet ryhmän sisäisesti on aika löyhiä tai ei voi puhua nyt ihan sillä lailla ryhmistä, vaan avoimista verkostoista, joihin usein voi liittyä esimerkiksi niin kuin, oman kiinnostuksen puolesta, ihan harrastuksen puolesta tai sitten, sitten ä, työn puolesta ihmisiä satunnoiseksi ajaksi. Niin, niin se, että, että sitten saataisiin oikeasti jotain aikaan, ettei se olisi vain sellaista yleistä huuhalua ja hetkittäistä ihmettelyä, niin, niin siihen nimenomaan tarvitaan sitten tällaista jonkunnäköistä avustusta, fasilitointia. Että itse organisoituminen onnistuu satunnaisesti, mutta, mutta sitten taas, jos oikeasti tavoitellaan jotain päämäärää, niin sen satunnaisuuteen luottaminen siihen, että joku muu kuin minä tekee asian eteen jotakin, niin, niin se on aika ongelmallista. Näiden kolmen kolmentyyppisen vertaisajan toiminnan ruotimiseen käytämme siis paljon tilaa ja huomiota tässä kirjassa. Lisäksi me kuvaamme toimintaympäristöä ja ennen kaikkea autamme lukijaa pohtimaan, hänestäkö talkoista ja minustako talkoista. Eli kuka voi talkoista ja... ja mitä siinä sitten tarvitaan, minkälaista osaamista? Jatkaisin pikkasen vielä tuosta viitosesta, eli avoin vertaistoiminta, niin siihen liittyy mun mielestä jonkin verran myös semmoista ihan idealistista ajattelua, että ei tarvita minkäännäköistä organisaatiota netin myötä, eikä mitään johtajia, eikä vastuita, eikä toimenkuvia. ja ihmisille se on jopa ihan mutta niin tota... Käytännössä sitten esimerkiksi Wikipediota pidetään esimerkkinä täysin avoimista, ja demokraattisesta vertaistoiminnasta, niin sielläkin on taustalla sitten Wikipediä-säätiö ja jotkut <köhön> valitut ihmiset pääsee osaksi kuin wikipedia kuin organisaatioita vaikka se <köhön> ei ollut virallisesti Ja <köhön> tällä hetkellä netissä on ihan älytön määrä aivan loistavia näitä tota, tämmöisiä projekteja, mutta niin ihan oman kokemuksen mukaan, niin ennemmin tai myöhemmin, niin tarvitaan kuitenkin aina pieni elementti, että joku jollain tavalla koordinoi tai avustaa sitten näitä ikään kuin itseorganisoituvia projekteja mukaan lukien avoin lähdekoodi esimerkiksi, niin senkin taustalla on aika paljon kaikennäköistä säätiötä ja sitten organisaation välisiä yhteenliittymien mukaan lukien sitten freelance-corderit ja niin edelleen, mutta Tiedyssä mielessä avainvertaistoiminta, niin on hyvä esimerkki, niin se on kyllä sellaisena mahdollista, mutta jos haluaa järjestelmällisesti edistää jotain isompaa hyvää asiaa maailmassa, niin se kaipaa sitten tietyn tyyppistä. Olisiko nyt ennakko- tai esitoimintaa hyvä ilmaisu tässä mielessä? Yritetään kirjoittaa tämä kirja ideologioista vapaana, mutta se on ihan hyvä havainto, että, että sosiaalinen media Tämä verkottunut viestintäympäristö voidaan nähdä hirveän monista eri viitekehyksistä hyvin erilaisena ja, ja toi crowdsourcing alistetaan jotakin massoille ongelmia ratkaistavaksi. Sehän voidaan nähdä myöskin ihan klassisesta tämmöisestä liiketoiminnan viitekehyksestä, että joukko ulkoistetaan joitain toimintoja tehokkuuden ja laajemman diversiteetin saavuttamiseksi, että ideologiat on, on sitten erikseen ja Niillähän voi olla vaikka yksi oma lukusat tässä kirjassa, mutta hei, vertaisaika.fi, tuu katsomaan tätä meidän sisäytysvuottelon runkoa, laitetaan se blogiin ja katso se mielekartta, se ajatuskartta, mikä me ollaan väsätty tämän aihepiirin keskeisistä käsitteistä ja kerro meille, mitä puuttuu, mitä lisäisi tai onko joku asia, mikä ei kuulu tähän. Mitäs Anne? Mistä Anne me meinaa tavoittaa kirjoittamisen nyt seuraavaksi? Joo, mä olen miettinyt sitä, että et mitä ihmiset jakavat, ö, koska, koska käsitys sosiaalisesta mediasta ja nettiverkostoista aika yleisesti liittyy tällaisen niin, niin tota, joko viihdekäyttöön tai sitten vähän epämääräiseen ö, nettiväen touhuiluun. Niin, ajattelin avata ja kirkastaa asiaa vielä, asiaa vielä perehtymättömille sitä monipuolista kirjoa, mitä kaikkia ihmiset jakavat. Ja, ja, ää, hyöty ja huvi yhdistyvät mukavalla tavalla tuolla nettiverkostoissa. toden niin myöskin ää, jos ajatellaan työelämän näkökulmasta, niin on mahdollisuuksia työn keventämiseen, vaikka toisaalta sitten pinnalla näkyy se, että, että ää, tuo Netti tuottaa jatkuvan virran informaatiota, joka sitten aiheuttaa ähkyä. Nyt on lomakausi pikkuhiljaa taittumassa. Tokihan jengi pitää lomia vielä elokuussakin, mutta jos pari viikkoa olisi teillä aikaa ruotia meidän sisällysluetteloon, niin voitaisiin sitten jälleen palata podcast-keskustelussa ja, ja blogissa siihen, että minkälaista palautetta me on tämmöisestä jäsennyksestä saatu ja, ja miten me sitä kuuntelemme. Kari, mitä seuraavaksi tehdään? itse asiassa kirjoitan jotain, mutta ennen odottelin tässä tätä Annen avauksia niin pien ja isompien ryhmän dynamiikan suhteen. Että niin se on yksi aivan keskeinen osa tätä opasta, niin ymmärtää oppan soveltajille ja lukijoille, että niin miten niin ihmismieli toimii kollektiivisesti, että mä tutkin sitä sakin, osin ja ehkä vähän toisesta lähestymistavasta niin on kollektiivina, mutta niin, annan niin, paljon hyvää duunia tästä dynamiikan suhteen, että miten ihmiset toimii keskenään ja mitkä asiat on arvokkaita, että ihmiset saa toimimaan keskenään silleen, että on kaikilla kivaa ja mielekästä ja motivoitus. Ja siinä tulee fasilitaattorin roolia ja, ja sitten mm, on kerännyt havaintoja ja kokemuksia siitä, että millä lailla sitten, äh, just, just niin saadaan organisoitumaan ilman, että organisoidaan liikaa. Et, et, Tämä on aika sellaista jännää tasapainoilua. Ja sitten, sitten äh, mielenkiintoista miettiä se, että mikä tässä on semmoista netin Että kyllähän ihmiset ja. joukkona ja ryhminä ja erilaisina poppona toimineet iät ja ajat reaalimaailmassa. Mutta mitä, mitä tuo netti sitten tuo semmoista erityistä? Se on aivan keskeinen pointti, jos mitä Anne sanoi. Että... Monet näistä asioista sellaisena, niin uusia, niin kuin esimerkiksi suomalainen taakorperin, on monia satoja vuosia vanha, mutta niin miten ne asiat muotautuu netissä, että tulee joitain kuskaukseni ns. uusia asioita ja uusia mahdollisuuksia netin myötä. Ja jotkut <köhö> perinteiset lainalaisuudet ei toimi netissä, <köhö> jos ajatellaan ihan tavallista talkoita, että maalataan pienessä maaseututaajamassa kun lato, niin se korostuu siihen fyyssyyteen ja siinä on tietty kellonaika ja päivärytmit, että <köhön> otetaan kahvit ja muuta, mutta netti mahdollistaa taas esimerkiksi sen, että niin ihmiset osallistuu vaikka esimerkiksi kansalliskirjastojen, Mikrotaskin, niin tota, digitaal onko peli, niin tota, just silloin kun huvittaa ja ehkä minuutin kerrallaan. Ja siinä mielessä netti on täysin erilainen talko ympäristön ainakin mielestä, kuin tämä Se, mitä tässä vertaisajassa ja talkoistamisessa, joukkoälyssä, äh, parveilussa, netissä on mielenkiintoista, on äh, tämmöinen keksimisen ulottuvuus, että me kollektiivisesti tuotetaan äh, jotain uutta, tai sitten ihan pieninä työryhminä tai ihmispareina. Äh, ja, ja sitten, kun sitä jaetaan muille, niin jakaminen on sillä lailla mielenkiintoista, olisi nyt sitten mitä tahansa tuotoksia tuolla netissä, niin, niin se aina toimii sitten taas sytykkeenä uudelle keksimiselle. Että tässä on tämä luovuuden elementti, johon liittyy paljon myöskin iloa ja hupia, ei pelkästään rationaalista hyötyä.